Потам той бік добра. Володька нема дома. Ось уже смеркає, а його нема. Мати сама схвидотом. Василь не вернувся з дермання, а батько ще не прийшов з роботи. На дворі тріщить лютий. А де ж той у Бога хлопчисько лазить? Господи, господи, ще десь там під ліду сунеться заморока така. Вічно тремти за нього, вічно бійся, вічно журися. Мати виходить кілька разів на двір, небо прозоре, місяць великий, червонавий, верби іскряться під Інеєм, вітрець східний стриже долиною, місцями горять зорі, що, здається, дзвонять сьогодні. І ні душі живої довкруги. І де ж та дитина, людоньки мої, тож ніколи ще з ним такого не бувало? Мати йде до хати, треба того хвидота положити спати, одягнутися і йти шукати. Хто знає, що там з ним сталося. І аж тут двері потихеньку відчинилися, і він йде. Не йде, а лізе, сунеться. І як пізніше оповідала Настя, відчиняється, каже двері, і на порозі воно. Нещасне, замерзле. Я напустилася на нього, а воно, людоньки, ані язиком не поверне. Де ж ти погибелі гибелі лихої був? У млині, ледве виговорило. Я до нього зриваю тедрантя, стягаю чоботи, а звідти лід циплиться, снігу повну, а ноженята, як крига, господи. Я перелякалася та напід з ним, а там саме жито сушилося. Далі, звичайно, Настя піднімає свій брудний хвартух і одним кінцем витирає свої вічно-червоні очі, а другим сякає носа. «Чобітята, оті, знаєте, продовжувала вона, як не кажи, а зі старого ременю, а воно ж хіба вміє берегтися? Ми й не помітили, що вони порвалися, що до них сніг сипався, а мале боялось сказати, бо ж батько нас забороняє на лід ходити, та й то правда, коли йому ще ті дитячі скорбуни латати». А другого ранку, коли Володько спустив ноги, щоб злізти з печі, а вони йому, як патики, переламались. І він полетів у запічок. Мати в крик, в лемент. Володьку, що з тобою, дитину? А він лежить і ані звуку. Бо що має казати, чим виправдати себе? Мовчить і тремтить, щоб ні сталось, бува, ось як тільки прийде батько. Де був? Млині, що там робив. Молов, працював, що, казки слухав? Дасть йому батько казки. Чекай, чекай. Мамо, мамо, говорили сині володькові очі, що пильно дивились на матір. Зрозумійте, хоч ви мене. І мати, здається, розуміє, вона і лементує, скаржиться, і лякає, що скаже батькові, але в тих її словах стільки зрозуміння, що володькові стає легше. Ах ти, потицюху! Ах ти, чудовиську, ах ти замороко. Горе ти моє тяжке, і що з тобою сталося? Спробуй, може, ще встанеш. Володько намагається звестися, але дарма, ноги, мов з мотузя, він навіть їх не чує. Хлопець лежить, мов викинутий лантух. Мати постелила в запічку якусь кожушинку, якесь рядно, якусь подушку, і він ліг. Ох, справдився, мій лихий сон, ох, чуєте, справдився. А снилось мені, що я ото от білими квітами обкладаю ту дитину свою. Дитиненько ти моя болюча, і що я тепер з тобою робитиму? Хведот весь переляканий, він лише мовчить і зовсім не розуміє, що з тим його воводьком сталося. І щоб йому було безпечніше, він лізе матері на коліна. А мати вичитує. «І що я тепер з вами пічну? Один лежить у гарячці, другий уліз на коліна, на дворі морозисько, батька немає, а тепер він прийде і почне жміндати. А навіщо пускала, а чому не потягнула через плечі, щоб у хаті сиділо? Тепер ось сиди і тіся. Умре під погибель лиху, і тоді що? І що я йому на то скажу?» Намучений, голодний, намерзлий. Хіба він розуміє, що діти також не можуть віжну в хаті сидіти?